«Брешуть на Єлену, тату!» Майже крикнув Оксенті і скочив за столу. «Ану-ка, сиди і слухай, що кажуть тато!» Притиснув рукою синове плече. «Я тобі бабинські бесіди не переказую. Кажу, що сам видів. І кажу, ми же своїми, а не коло корчми. А ти думай! І підскакувати нема чого». Будете газдувати, як люди газдують? Ще щось тобі вділю. Я вмирати сієї години не вмираю. Але папір на всіх вас зробив. буде. Дописати не пізно. І витягнув з-під скатертини кожному документ, посвідчений нотарем у вижниці про розподіл свого майна між синами. Три сини мовчки перезирнулися спочатку між собою. Тоді майже одночасно так само мовчки обняли батька за плечі. Учив'юків слова важили небагато. Відколи не стало Дмитрика? Доці роками з ночі в ніч снився вогонь хоч би лягла така зморена від роботи, як убита, аби перевернулася до стіни, мало не зумліла від павлового здорового тіла, а вогонь снеться хоч плач. Та такий червонецький, як розбризкана на снігу кров із замерзлої калини. Та язикатий такий, гостроверхий, всюди сущий. Містя від себе ніде не лишає. Закривається доцька руками, а ті гостролезі язики облизують її холодне від жаху тіло. Залізають у пазуху, хапаються за волосся, і відбивається вона цілу ніч від пожару, як від нападника. Проте не плаче і не кричить, а лише б'є голими руками. Та не стає їй сили подужати хижого багатоголового звіра. Від безсилля. Доцька прокидається, мокра від поту і страху. Довго не пізнається, де вона і що з нею. Та поволі пам'ять вертає до неї, бо на горищі монотонно шкребе миша, а друга котить горіхи. Під боком рівно дихає нароблений за день Павло а крізь відхилені двері із сусідньої кімнати посопують та плямкають губами діти. І доцька потихеньку висувається з-під ліжника, іде пити воду. Її так пече в грудях, ніби звідти щойно вирвали жмут ненаситного вогню. Доцька п'я нагло, захланно, наче ніколи до того не мала води в роті. Проте поміж кожним ковтком не забуває дивитися у вікно. Не тутешня змора й тиша висить над тисовою рівнею, над їхньою теплою хатою. Ні душі, ні вітерцю, ні погикання сови, ні собачого гавкоту. Лиш нібито насувається холод. Ні, не так. А так, якби десь поруч Колодом дихала смерть. Раптовий жар обливає доцьку з голови до ніг і живими гарячими руками лапає під сорочкою. З поза стіни літньої кухні. Свят, свят, свят, свят. До неї висувається Дмитрик. Дмитрик, не Дмитрик, лише тінь його біла. Ніби по вісму обчухране вітром. З розмитими рисами На переломлених прутиках ніг І ця майже безформна і моторошна тінь Чомусь тягне руки в бік батькової хати Старі чев'юки живуть через дорогу від Павла І доці зараз добре видно, як свекровим бляшаним дахом Раптово скочується вогонь Під Дмитрикові ноги і так само раптово вогонь охоплює білі патли його відрослого за роки небуття волосся. Дмитрик – весь білий, мов старець з-під великодньої церкви, і весь вогнистий, палахкий, гарячий –